Szaporában nyomarult kutyák. A levegőben korbácsógott, pedig szegény ördögöket nem kellett biztatni. Bár sokukat megláncolták a fedélzet közben, és hosszú napok óta most először állhattak talpra, mind igyekeztek a lábokat szedni, hogy leírve a keskeny pallón, a kikötő sárga köveinél gyülekezzenek népes csoportban. Ott aztán hunyorogva toporogtak, de semmit sem láttak a múlók forgatagából. Mert a szokatlanul éles nap elvakította őket. A szelce korlátjánál unott tekintető bokkarácsok figyelték, hogy ürítik ki a hajógyomrát a bőrpáncélos harjasok. Éppen elég szergyönőrködhettek már hasonló látványban. A rabszolgakereskedelem az utóbbi években a legjobban jövedelmező tevékenységnek bizonyult Evidéken. Szaporában nyomorult kutyák. A csak nem teljesen levetkeztetett rabszolgák fejüket behúzva igyekeztek elkerülni a levegőben csapkodó korbács szárnyakat. Ám akad köztük egy, aki jóval a többiek fölé magasodott, s még ennél is jobban kitűnt büszke tartásával és dühös tekintetével, ahogy szétpillantott a fedélzetem. Az egyik harjas azonnal észrevette, s képén kárülvendő vigyorral az ajkán felé indult. – Te nem hallasz, nomád féreg! a korbácsát, hogy minden erejével végig csördítsen az ifjú harcoson. A szíj szárnyak kígyóként hasították a levegőt, s véres csíkokat vágtak a férfi bőrén. De a nomád meg sem rezzent. Csak tekintetében parázslott fel a düh, ahogy a fájdalom hullám végigmart a testét. A harjas észrevehetően elbizonytalanodott, és leengedte kalját. Egy ekkora ütéstől bárki a földre rúgott volna, de azon se lehetne csodálkozni, ha elveszíti eszméletét. A nomád meg csak rendületlen nyugalommal álltott, a rabszolgát megtorpant sorában, lábán és kezén jokkal. Ezt ne próbáld meg még egyszer, mendörögte. Széles vállai megfeszültek az izmok. A rászáradt vérfoltok alatt acélos inak hullámoztak, ahogy bőszen nagy levegőt vett. Arcát nem lehetett jól látni, mert hosszú, mocskos haja eltakarta, de sötét, izzó tekintete nem sok jót ígért. A gája harcosai izgatottan figyelték, mi történik. A harjas bizonytalanul újabb emelte a korbácsot, de ekkor egy acélos marok ragadta meg a csuklóját. Megőrültél, sziszekte mögötte szatta Móre. Egy véresre korvácsolt rabszolgát akar eladni? A harjas megkönnyebbülten engedte le karját. Mindenki láthatta, a Morné arac megakadályozta abban, hogy elégtételt vegyen, s Móresre tanítsa ezt a büszke Elégedetlenül mormogott valamit maga elé, aztán hátat fordított a menetnek. A rabszolgák engedelmesen tovább lépkedtek lefelé a múlón. Akik látták az ivéti jelenetet, csodálkozással és tisztelettel pislogtak a nomád felé. Afelől azonban egyiküknek sem volt kétsége, hogy az ismeretlen nagy hibát követett el. A harjasok bizonyára nem adják ennyiben a dolgot, s amint tehetik, bosszút állnak majd rajta. Senkinek nem ajánlottos újat húzni a rabszolga felügyelőkkel erre felé, különösen egy rabszolgának nem. A nap már magassal járt. A térre az acélisten árnyéka vetült. Lábainál vagy ezer ember tolongott, javarészt eladásra szánt rabszolgák, kisebb részt hajósok, kereskedők és helybéliek. Most, mintha mind ott zúfoltak volna össze a part mentén. Ruházatuk tarka szőttese élesen elütött a foglyok, csak nem teljesen csupasz, barnára sült bőrétől. A hajók gyomrából kiterelteket két nagy csoportra hoztották. Az idegenisten lábához a férfiakat vitték, kisé távolabb a móló felé a nőket, s néhány gyermeket. Közöttük. A sétányhoz közelebb eső részen a szegénysége szel által zsákmányolt holmit hányták egy hatalmas, vörös sejemre. Volt ott minden, arany és ezüstékszerek, serlegek, kupák, méves szabják, tőrök, acélszögekkel szegecselt kerek hajsok, skepetáriári szőnyegek, díszes ruált csadorok, kaftának. Aztán akadtott néhány szépséges ötös remek mű, meg számtalan nehezen beazonosítható kacat is. A foglyokat ekkupac mellett terelték el, mielőtt durván ketté osztották a csapatot. Amikor a nomád megpillantotta a sejemre hájnt kincseket, ondorodva a fogvatartóira pillantott. – Rablókutyák! – ezt épp te mondott barátom. Ti, nomádok is összeszedtek ezt, azt, amire megfordultok. Egy ismerős hang. Remélem persze nem veszett sértésnek, annyira rosszul esne, ha ne rám. Végtére is a sorsunk közös. Kán morgára összeszorított szálljal, bajlós pillantással fordult meg. Aprú, véznak és ember biceget mögötte. A lánc sor, melyre a foglyokat felfűzték egymás mellék, kényszerítette őket. Különös kis férfi volt, kopasz, csontos arcú, karhajóró. Savószín tekintete megvillant, ahogy a fölé tornyosuló nomádra pillantott. Látva a harcos megfeszülő izmait, készségesen elmosolyodott. Szájában csupán két-három fog sárgállott. Az én városomat is kiraboltátok, párszol, ha meg nem sértelek, vagyok halkan. Elképzelhető? Vigyarodott el váratlanul a nomád. A sántának végére is igaza volt. Skán morgára az igazságot akkor is elfogadta, ha az egyben nem volt túlságosan hízelgő számára. – Ki vagy te? – Marek! – a kopasz férfi szája fülig futott. – Marekdi mocsi szolgálatodra. – Fúmi vagy? – Szí, szí, fúmi, Bizony! A nomád felpillantott az idegen isten magasban feszülő acéltógájára, mely, mint a halálszány, takarta előlük a napot. Ismered ezt a helyet? kérdezte. Mint a tenyerevet? Kevesen akadnak, akik jobban ismernék, Adrian partvidékét, Trízétől Ragozáig. Amott az a sziget? Bökött fejével az idegen Isten másik lába alatt sötétlő sziklákra a nomád. Az volna a Cresson? Cresson. Marek felemelte karvai órát és belesimatolt a levegőbe. Idáig érezni a démoni bűsz, ami a szigetkirály fészkéből áradt, barátom. Egyet mondhatok neked, mindegy, kívásáról meg minket, mindegy. Csak azért imádkozz isteneidhez, hogy ne a szigetkirály legyen az. Neked mindegy. Na, na, barátom, csak lassan a testtel. Ha ő kaparint meg, akkor elbúcsúzhatsz az életettől. Krocs, Karaz rabszolgái nem élnek sokáig, barátom? Jó néhány helyen megfordultam már, marogta a nomád maga elé. Jó néhány helyen, ahol a halál hatalmas kaszával aratott. Miért ijednék meg éppen a te sziget királyodtól? A Fumi levigyeztett ajkakkal bámulta a múló kocka köveit. Kevé beszéd, barátom. Ki vagy te, hogy nem tölt el rettegéssel Krocs Karaz nevének említése? A nomád elfordult, s bosszankodva a piac körül tömegre pillantott. A nevem Kán Morgáre, talál hallottad már. A sohószemű felcsuklott a név hallatán. A sor ekközben meglódult. A kisember úgy döntött, nem merészeli megszólítani többet a harcos.